Hjälparen, den heliga anden. Kapitel 14, verserna 15 till och med 31. 15. Om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud. 16. Jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. 17. Sanningens ande. Världen kan inte ta emot den eftersom världen inte ser den och inte känner den. Men ni känner den eftersom den är kvar hos er och kommer att vara i er. Årton. Jag ska inte lämna er ensamma. Jag ska komma till er. Nitton. Ännu en kort tid. Sedan ser världen mig inte längre. Men ni ska se mig eftersom jag lever och ni kommer att leva. Tjugo. Tjugo. Den dagen ska ni förstå att jag är i min fader och ni i mig och jag i er. Tjugoett. Den som har mina bud och håller dem, han älskar mig. Och den som älskar mig ska bli älskad av min fader. Och jag ska älska honom och visa mig för honom. 22. Judas, inte Judas Iskariot, frågade. Herre, hur kommer det sig att du ska visa dig för oss, men inte för världen? 23. Jesus svarade. 23. Om någon älskar mig bevarar han mitt ord. Och min fader ska älska honom och vi ska komma till honom och stanna hos honom. 24. Den som inte älskar mig bevarar inte mina ord. Men ordet som ni har hört kommer inte från mig utan från fadern som har sänt mig. 25. Detta har jag sagt till er medan jag är kvar hos er. 26. Men hjälparen... Den helige Anden som Fadern ska sända i mitt namn han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. 27 Frid lämnar jag kvar åt er min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. 28 Ni hörde att jag sade till er jag går bort och kommer till er igen. Om ni älskade mig skulle ni vara glada över att jag går till fadern ty fadern är större än jag. 29 Detta säger jag er innan det sker för att ni ska tro det när det har skett. 30 Jag säger inte mycket mer till er ty nu kommer världens härskare. Han har ingen makt över mig. 31 Men världen måste få veta att jag älskar fadern och gör som fadern har befallt mig. Kom, låt oss gå härifrån.